Hello, my name is John Rawls. I am one of the greatest thinkers of the 20th century. I wrote a 600-page book entitled A Theory of Justice. In my book I argue that justice requires that we arrange economic inequalities so as to provide the greatest benefit to the least well-off members of society. If you are a rational person, you should agree with me. How does he look at Harvard-professor John Rawls. 1971 ger han ut sin bok En teori om rättvisa. Och i den argumenterar han för individens frihet men också för att samhället måste inrättas så att de sämst ställda gynnas. Liberal betyder ungefär frihetsvän. Men Rawls tycker att eftersom vi alla har olika förutsättningar när vi föds så kan man inte som liberal bara säga att var och en ska ha frihet att göra som han eller hon vill. Då har den fattige och sjuke nästan inga möjligheter till ett gott liv. Men den som haft turen att födas av rätt föräldrar och med rätt anlag har allt att vinna. Rawls liberalism kallas social liberalism. Hello, my name is Robert Nozick. I am a libertarian and I strongly disagree with my Harvard friend John Rawls. The problem with you, Rawls, is that you don't like liberty. People You advocate stealing from the rich to help the poor. This isn't fair. Eller är det Rawls Harvard-kollega Robert Nozick som är den riktige liberalen? 1974 svarar han Rawls med boken Anarki, stat och utopi. Diskussionen vi hört är från en tecknad film som skojar om hur Rawls och Nozick bråkar om vem som är den bästa liberalen. Nozick tycker inte alls att staten ska hjälpa de som haft otur i livet. För honom är skatt samma som stöld. Ingen ska tvingas att betala för någon annan. Frihet för den fattige är att själv kunna förbättra sin situation. Frihet för den rike är att fritt förfoga över sina tillgångar. Staten ska vara så liten som möjligt. Polis, domstol och militär är i princip allt som behövs. Robert Nozicks liberalism sätter individens frihet över allt annat. Utbildning är för den som vill och har råd. Sjukvård får var och en välja och betala själv. Tycker man så brukar man kalla sig klassisk liberal eller libertarian. Ibland används också begreppet nyliberal. Men finns det verkligen något parti som tycker att samhället inte ska ha något som helst ansvar för människors välfärd? Jo, kanske Efterforskningarna för mig till en trappuppgång i södra Stockholm. Tommy Gran bor med flickvän Katt och en inakorderad hund i en på Hägerstensås. Han är 29 år och före detta partiledare. Partiet heter Liberala partiet. Ett promilleparti som i det senaste riksdagsvalet fick 1210 röster. Vi sätter oss i folkhemsköket från 40-talet och Tommy serverar te. Han har jobbat på bank i flera år men han sa upp sig. Bland annat för att han tyckte att bankerna skodde sig på sina kunder och betedde sig allmänt ansvarslöst. De vet att skattebetalarna alltid räddar dem om det går åt pipan, säger Tommy. Nu tränar han boxning istället och siktar på att bli ingenjör. Men varför då Liberala partiet? Okej, skattebetalarna ska kanske inte rädda banker. Men varför ska inte staten i alla fall försöka förbättra villkoren för de svagaste medborgarna? Jag, jag, jag hör det här ibland. Man säger att vi vill ha... Så att säga, ett rättvist samhälle och det gör vi genom att fördela ekonomiska medel. För det är ju nästan alltid det det handlar om. Vi ska ge pengar till de som inte har. Visst, man kan ha, ha en väldigt fattig tillvaro. Man har väldigt svårt i vardagen och så vidare. Men man kan ändå så att säga, finna glädjeämnen i, i, i, i det man faktiskt har. De, eller ser glädje i att jag har möjlighet att arbeta mig upp till... till den tillvaron jag kanske nu vill ha. Du, du har alltså inga problem med att ett liberalt samhälle som du förespråkar skulle eventuellt då bli mycket mer ojämlikt än idag? Nej, nej absolut inte. Det stör mig inte det minsta. Det kan vara hur stora klyftor som helst. En klassisk liberal har alltså inte mycket att övers för ett begrepp som jämlikhet. Friheten man strävar mot är inte beroende av att människor har samma möjligheter. Därför gillar man inte heller de positiva rättigheter som socialliberalismen pratar om. Som rätt till utbildning, sjukvård, omsorg när man blir gammal och så vidare. Man måste ha lite mer ansvar själv. Det kan kännas skrämmande för en del människor och därför kan man tycka att det är mycket tryggare att förespråka de här positiva rättigheterna. Att man har rätt till tak över huvudet man har rätt till sjukvård och... Och så man pratar om ett varmt samhälle för de sämst ställda. Men ändå så måste de här positiva rättigheterna upprätthållas med hjälp av tvång. Man måste tvinga skattebetalarna att betala skatt så att man kan ha myndigheter som ser till att de här funktionerna existerar och fungerar. Ser du det som ett tvång, som ett övergrepp att staten tvingar dig att betala skatt? För att vi ska ha en och, och sånt. Ja, principiellt så är det ju det. Sen så blir det ju bara absurt att säga att jag känner mig för i vardagen. Utan eh, jag är en av dem som tycker att vi kan ha det på ett annat sätt. Frihet har unäckligen varit en bristvara genom historien. Människorna har i årtusenden fått finna sig att slava som undersåtar under enväldiga härskare. Men på 1600- och 1700-talen började man ifrågasätta om detta verkligen var rätt. Filosofer som John Locke, Voltaire, och Rousseau och andra kritiserade den absoluta kungamakten och formulerade tankar om individens frihet och mänskliga rättigheter. Dit hörde också rätten att själv förfoga över sin egendom. Staten skulle vara till för medborgarna och inte tvärtom. Liberalismen har länge sett som ett västerländskt eller anglosaxiskt påfund. I den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776 heter det att alla människor har rätt till liv och frihet och att söka efter lycka. 1859 publicerade den engelske filosofen John Stuart Mill sin bok On Liberty, om friheten. Den är ett vältaligt försvar för varje människas rätt att styra sitt eget liv, men den innehåller också andra idéer. Mill kallas ibland den första socialliberalen och han argumenterar bland annat för statens ansvar för skolväsendet för att även fattiga föräldrar ska kunna sätta sina barn i skolan på statens bekostnad. Han hade kanske själv mått bra att få gå i en sån skola. Istället hade hans pappa James Mill, även han filosof, tagit hand om lille John Stewarts utbildning. Vid tre års ålder fick han börja läsa grekiska. När han var åtta hade han läst många av de viktigaste grekiska klassikerna plus engelsk historia, matematik, fysik och astronomi. Då var det dags för latin. Över en bakelse på Condéterie Hollandia i Malmö träffar jag Per Svensson, journalist, författare och socialliberal. Alltså, Mill var ju offer kan man säga, för den extrema upplysningen, alltså en extrem rationalitet, som hans pappa och pappans vänner som var Så Jag trodde på den filosofiska läraren äh, att, att det goda är det som bringar störst nytta till flest antal människor, eller störst lycka till flest antal människor. De var också radikaler. Och, och han var ett experiment. Han uppfostrade sig som ett, som ett experiment och det, han klarade inte av det han fick ju så småningom ett nervös sammanbrott eh, därför att han hade utsatts för det enorma trycket att vara bara det bara som är nyttigt och att vara extremt duktig på allt som var nyttigt och då fick han ett nervös sammanbrott och om utan det nervösa sammanbrottet han förmodligen inte blivit liberal tror jag. utan det är ju just där att han försökte hitta att det måste finnas någon annan mening med livet än att vara till största möjliga nytta och det är en liberalism egentligen mest handlar om att här, rädda det som håller på att förkvävas när han var barn. Det vill säga personlighetens fria växt. Alltså, man ska ha rätt att utvecklas till den unika personlighet som han har potential att bli. Så man ska inte hindras från det. Och det kan man säga att det är hans pappa på med var ett sätt att hindra honom från att bli. Alltså, pappa försöker ju dem. honom. Så Mills-liberalism är mycket en revolt mot eh, uppväxten tror jag. Mills pappa kan alltså ta åt sig en del av äran för sonens bok om friheten. Men läser man Mills självbiografi så inser man att det fanns en annan person som var ännu viktigare. Där berättar han att han utvecklat idéerna i sin bok med sin fru Harriet Taylor Mill. Tyvärr hann hon avlida innan boken kom ut- och sen skrev Mill den feministiska klassikern förtrycket av kvinnorna. Vid den här tiden var det otänkbart för de flesta att se kvinnan som en medborgare med rättigheter. Så kanske var det Mills radikala fru som fick honom att lyfta in feminismen i liberalismen. Precis som i många andra fall i historien kan man säga att Mill egentligen kanske ett varumärke mer än en person. Man ser att bakom det varumärket så doldes också hon. Alltså det var att hon är väldigt hög grad delaktig i hans författarskap och i hans, i hans tänkande och gav, hon, gav avgörande impulser och också eh, alltså aktivt arbetade med honom. Så att egentligen borde heta Taylor-Millen snarare än bara Mill. Det som förenar alla liberaler är en misstro mot överheten och staten. Inte ens en demokratisk stat kan man lita på, för majoriteten kan börja förtrycka minoriteten. Vid mitten av 1800-talet var inte heller allmän rösträtt någon självklarhet för liberaler, inte ens för Mill. Det fanns en utbredd rädsla för vad som skulle kunna hända om den outbildade massan kom till makten. Det nya Mill gjorde var istället att han förenade sin liberalism med en del socialistiska tankar om jämlikhet och ekonomisk demokrati. Men ett sådant synsätt gick inte riktigt ihop med tanken att äganderätten är helig. Och skatt bara ett sätt för staten att skäla dina pengar. Men det är sant att han inte alls på samma sätt som många andra är fixerad eller betonar just äganderätten eller marknaden eller så. Det är som liksom ett utgångspunkt, en utgångspunkt i förhållande med personligheten. Men en utgångspunkt för en del andra är, kan man säga, att mera... Medborgaren som sådan, alltså medborgarens relation till staten. Hos Mil handlade det väl så mycket om, om individens relation till andra individer. Så alltså andra individer kan ju också hindra en från att utvecklas dit man vill. Som man idag populärt talar om att uppetala normer, sånt var Mil motståndare mot- eller den goda smaken, alltså att upprätthålla den sånt var Mill också motståndare mot. Så alltså han, han var lite grann av en slags anarkist när det gäller personligheten. Ju mer excentrisk och utta och fri du var, desto bättre på ett sätt. Mm. Individens rätt att leva sitt liv efter eget huvud är det centrala i Mills bok. Han ifrågasätter till exempel varför man ska kunna försörja sig som prostituerad eller driva bordell. Han tycker inte att hasardspel är något för staten att ha synpunkter på och han motsätter sig alla statliga försök att minska alkoholkonsumtionen. Människan ska själv ta ansvar för sitt liv. Man borde till och med få röka opium som man vill. Men i den frågan kan man misstänka att Mill påverkats av att han faktiskt försörjde sig som tjänsteman på Ostindiska kompaniet. Dåtidens globala jätteföretag som gjorde stora pengar på opiumförsäljning i Kina. De som kallar sig klassiskt liberala brukar hålla med Mill på de här punkterna. Men dagens socialliberaler vill snarare bekämpa både prostitution, alkoholmissbruk och narkotikanvändning. Per Svensson tror att Mill faktiskt inte visste riktigt vad han pratade om när han tyckte att opium skulle ses som vilken handelsvara som helst. Jag hade inte erfarenheten av det tunga epidemiska sprutbaserade narkotikabruket som vi har. Jag tror inte att det visste vad han talade om på, det sätt, på, det, på, det, på den fronten. Jag, jag tycker man kan se det här som när upphör människan att vara, för, när att vara autonom. Och då tycker jag att heroin till exempel faller inom ramen för, för detta. Spel gör det inte menar jag. andra saker gör det inte heller. Där är det mer moraliska frågor och så. Men jag tycker inte att samhället ska inskrida med, sin, hela, tyngden av sin, med, staten inskrida med hela tyngden av sin makt. Socialliberalen Per Svensson har ett mer pragmatiskt förhållande till staten än vad klassiska liberaler har. Ibland kan det vara befogat för staten att ingripa, ibland inte. När det gäller mänskliga rättigheter så menar han att alla människor i första hand har rätt att inte bli förtryckta, slagna, tystade eller hindrade att söka sin lycka. Det brukar kallas negativa rättigheter eftersom det handlar om att slippa något. Och de rättigheterna måste gälla alla människor överallt. Som liberal är Per Svensson därför för fri invandring. Sen huruvida man har rätt till gratis tandvård eller inte eller om man har rätt till ditten eller datten, det är något helt annat därför att de rättigheterna är inte universella och kan heller aldrig vara det. De skiljer sig också inom någon rika sektorn av världen. Som till exempel i Europa. Så. De sociala rättigheterna är så helt annorlunda ut i Sverige än vad de gör i Tyskland. De här grundläggande människovärdet handlar mer om den negativa friheten. Det vill säga att du ska, du, du ska vara skyddad mot en stat som vill ta ifrån dig ditt liv först och främst. Så att ta och döda dig. Men också den som vill ta ifrån dig din tankefrihet. Eller din yttrandefrihet. Och det är de här politiska rättigheterna som liberalismen särskilt värnar om. Då kan ju då kritiker liberalism liberalismen säga Ja, ja, det är lätt för er att säga Men vad, vad, betyder, vad betyder yttrandefriheten för den som håller på att svälta ihjäl? Det är det klassiska motargumentet Och vårt motargument är då Att om man utan politiska rättigheter Kan man aldrig bekämpa de system Eller den, de förhållanden som gör att människor svälter ihjäl Det är först när man kan bli en politisk fri medborgare Så man kan också organisera sig Eller bedriva en politisk arbete för att förbättra Samhället också de här andra materiella Socialliberalismen blev under andra halvan av 1900-talet den dominerande ideologin i västvärlden. När Berlinmuren revs föll socialismen ihop som ett korthus. Och även de partier som inte kallade sig liberala började låta som liberaler och tala mer om företagsamma individer än om statlig styrning. Marknadsekonomin, som är en naturlig konsekvens av liberalismen, gick sitt segertåg över världen. Liberala partier har däremot haft svårt att göra sig gällande. Liberalismen har istället vunnit framgångar genom att vrida socialdemokratiska och konservativa partier i mer liberal riktning. Detta är i alla fall delvis ett resultat av framgångsrika ideologiska kampanjer. På Kungsgatan i Stockholm passerar jag en tiger. Kanske är han från Rumänien. Sen stannar jag framför nummer 60. Här finns den svenska liberalismens propagandacentral. Den näringslivsfinansierade tankesmedjan till. Här var det stopp. Här borde friheten vara större än någon annanstans. Men det går inte ens att komma ut ur hissen. En kraftig gallagrin spärrar vägen och den måste öppnas utifrån. Så småningom är det någon som trycker på en knapp och grinden går upp. Jag har kommit för att träffa en superliberal. Mattias Svensson eh, jobbar som redaktör på magasinet Neo och är ideologiskt liberal på alla sätt skulle man nog kunna säga. Jag är drogliberal och alkoholliberal och marknadsliberal och nyliberal om man vill använda det ordet som jag använder ibland för att beskriva att jag är liberal på, på alla sätt. Mattias Svensson har skrivit en bok som heter Glädje dödarna". Den handlar om att stat och myndigheter ständigt lägger sig vad vi ska göra och inte göra. Hans egen pappa dömdes till dagsböter 1969 för att han anordnat diskotek och serverat mellanöl på nöjestället Piraten i Karlskrona. Mattias Svensson tycker inte att man kollektivt kan bestämma vad som är nyttigt eller onyttigt, lämpligt eller olämpligt. Han håller helt med John Stuart Mill om att var och en borde få knarka som han eller hon vill? Ja, absolut. Eh, därför att eh, Inte för att knark är ofarligt, utan för att eh, förbudet är ännu farligare. Och särskilt mot, eh, mot starka och beroendeframkallande preparat. Eh, människor får oerhört illa som fastnar i ett missbruk av, av illegala preparat på grund av förbudet och är hänvisade till organiserad brottslighet. Till ett liv i brott. Och det är ju enorma sociala tragedier som skapas på grund av förbudet, mer än för att drogen i sig är, är farligare än det vi har legalt. Du får medhåll där av Jon Stewart Mill som jag har läst. Mm. Han undgör sig i den här boken om friheterna var för Kinas försök att stoppa upp handeln. Mm. Men samtidigt så var han ju själv tjänsteman i Ostindiska kompaniet. Alltså så man misstänker, är det, är det egenintresset som, som pratar där? Ja, i, i Mills fall kan det nog ha varit det, för han var ju, han var ju pigg på vissa restriktioner. Men, men han är ju ändå som, eh, som ideolog den som lyfter in i idéhistorien den personliga friheten, åsiktsfriheten, rätten att leva som man vill, rätten att avvika och vara udda. Och att se ett värde i det Om inte annat så värdet av att se så där vill jag absolut inte leva för min del Det får mig att tänka på tiggaren ute på gatan Så vill inte jag leva Men om vi i Sverige inte hade haft socialbidrag, sjukpenning, handikappersättning och så vidare Så hade kanske många svenskar suttit som han Man kan ju ha otur i livet har vi ett gemensamt ansvar för varann? Vad tycker om Mattias Svensson? Är andra skyldiga dig ett uppehälle bara för att du har dragit en nitlott i livet? Ska, vad ska de avstå och hur mycket och var? Det är en fråga som adresseras nu när vi möter tiggare i varje gathörn från en del av Europa där människor är fattigare än vi. Är vi skyldiga de samma sak som vi är skyldiga svenskar och varför inte? Är vi skyldiga människor i andra delar av världen samma välstånd därför att behoven är ju alltid oändliga. Och då ganska snabbt så blir den tankegången absurd när du generaliserar den. Därför, därför att Behoven är oändliga och även om du tog liksom alla, alla våra rikedomar så skulle de väldigt snabbt ta slut om, om de skulle underordnas människors faktiska behov. När det gäller gatutiggeriet är Mattias Svensson ambivalent, säger han. Ibland ger han, ibland inte. Tiggarna ska absolut ha rätt att tigga, men man ska också ha rätt att inte ge. Du har rätt att bestämma din väg i livet, du har rätt att bestämma... Eh, och leva ett gott liv även om andra har det dåligt. Och det är den friheten som har fått människor att skapa fantastiska överflöd i allt fler länder. Att resa sig ur fattigdomen. Att faktiskt göra den här ekonomiska resan som vi gör från den industriella revolutionen i västvärlden och som nu sprider sig till allt fler länder som börjar göra sig gällande i Afrika och i Kina och Indien. Så på det sättet så, så finns det ju ändå argument för att låta människor leva eh, på ett bra sätt av, av det de äger och, och bestämma över det. Eh, även om det kan låta som en cynisk tanke. Därför att behoven är ju sant skriande på oerhört många områden. I början av programmet hade vi Harvard- Professorerna Rawls och Nozick diskutera om huruvida samhället har något ansvar för enskilda människors välfärd. För vård, skola och omsorg. Eller, om man vill spetsa till det, för att en cancersjuke ska få vård även om man inte kan betala för det. Look, like you I'm concerned with, the well-being of the poor. I simply think that matters like this are best left to the charity of individuals. We are always free to choose to help the poor. Your prescriptions sounds like a license for an overbearing nanny state. Nosics svar är nej. Det finns ju välgörenhet. Mattias Svensson säger att det finns mycket annat för staten att spara på innan man ger sig på direkt livsredande åtgärder. Men i princip håller han med Nozick. Det finns stora problem med att låta skattebetalarna stå för notan. Och han tar utbildning som exempel. Får man någonting gratis så är det någonting man inte riktigt sätter värde på. Vad en universitetsutbildning är idag har ju devalverats väldigt mycket under, under tidens gång. Och, och kraven har blivit sämre och, och allt mer blir, blir liksom obligatoriska år som ska gås av och sånt där till, till stora kostnader som man kanske inte riktigt tänker på eftersom man inte tar dem själv. Eh, och samtidigt så är det ju då när man, när man pumpar in alla de här pengarna i högre utbildning så är det ju också en subvention till de, de rikaste, till medelklassen till de, eh, till de som har en akademisk tradition därför att det är de som i högre grad utnyttjar det. Så det är en omfördelning från, från fattiga till rika att att betala väldigt mycket av den högre utbildningen. Är det något problem för liberalismen att den ses mycket som en anglosaxisk ideologi? Alltså från början England och kolonialväldet, och idag Amerika och dess världsherravälde? Eh, ja, det, det kan det ju vara. Men samtidigt finns det ju mycket goda saker från den anglosaxiska traditionen också bara liberalismen och de flesta liberala tänkarna är en. Men om, men om du tittar på hur Amerika och Storbritannien har utövat sin makt som stater finns det ju naturligtvis enorma problem med det eftersom de inte, inte på långa vägar har hållit sig inom de liberala principerna. Stor tolerans för samarbete med diktatorer i utrikespolitiska hänsyn och och jag menar när man har varit i andra länder så har det skett enorma övergrepp Ibland sägs det att liberalismen formulerades av brittiska egentligen för brittiska egentligen de ville göra samhället bättre utan att vända upp och ner på det Kritikern kan säga att de främst ville gynna sig själva och att deras rädsla för kollektiva beslut var en inskränkning av demokratin. Och för liberalen är demokrati ett folkstyre med begränsningar. Ett samhälle där allting regleras av politiska beslut är inget demokratiskt paradis, utan ett helvete. Individen måste få bestämma det mesta själv och ta eget ansvar. Hur mycket tvistar man fortfarande om. Att vara liberal är att vara kluven, sa den gamla folkpartiledaren Gunnar Helén. Får man tro Per Svensson så handlar det snarare om att vara pragmatisk. Trots allt vi har sagt om att liberalerna vill det och liberalerna vill ditta och så så är liberalismen en väldigt praktisk och pragmatisk förhållningssätt. I man är intresserad av hur ser världen ser ut just idag och hur kan vi hindra den från att bli sämre än vad den är. Medan med många andra politiska ideologier så sig som sådana som unga människor idag attraheras av exempelvis olika vänsterideologier olika neokommunismer och sådär. Hela tiden förlägger sin, sin, sin, sina drömmar till framtiden. Vi ska, vi ska skapa ett bättre samhälle. En gång kommer det att bli bra. Och så. Och det är den religiösa egentligen tanken på det framtida paradiset. Och det gör ju att Oavsett hur mycket elände och, mycket, och vilka brott kommunismen har gjorts skyldiga till så kan man säga att ja, men vi, vi har inte nått fram till framtiden än. Det är inte det vi talar om. Vi, vi, vill, vi vill bli bedömda på vad vi, efter vad vi drömmer om, vad vi längtar efter, vad vi strävar mot, inte efter vad, vad som har råkat bli fallet. Så att säga. Men liberalismen måste hela tiden försvara världen så som den ser ut nu. Då är det hur lätt som helst att säga att ja, men titta, sväl, människor är fortfarande i tredje världen. Är det den världen ni liberaler vill stå för? Är det den liberala världen? Det är det ju inte, men det är den värld som finns. Och som vi liberalerna försöker göra så bra som möjligt. Men de andra hela tiden pekar på framtiden. Det tror jag grundproblemet för liberalismen är att de hela tiden får ett ansvar för världen som den faktiskt ser ut.